Szabó Péter és nyomelemekről szóló sorozatunknak az utolsó részéhez érkeztünk. Igen, ez a, már nem sok nyomelem maradt hátra, úgyhogy ezen elég gyorsan a, úgy át fogunk men haladni. De van egy-két dolog, amit muszáj megemlíteni a nyomelemekkel kapcsolatban. A, már vettük ugye, a mangánt, a cinket, a a különböző kalciumat, általában ma majdnem mindegyik vettük, amiket nem vettünk, azok a következők. Molibdenum, flór, kobalt, alumínium, ólom, és kadmium. És akkor még talán van egy-kettő vanádium, ilyesmi, amire nem igazán tudják, hogy mit csinál a szervezetbe. Ugyanúgyanikkel. Nem igazán tudják. Azt tudják, hogy van, hogy a szervezetbe van, de hogy mi a funkciója és hogy mit csinál, azt nem igazán tudják. Akkor kezdjük ezzel, hogy molibdenum. A molibdenumról eléggé nehéz kimondani a nevét, kevesen tudják, hogy ez nagyon ez fontos és szükséges nyomelem. A, a szervezetben megtalálható és, és nagyon fontos, ahol hiányzik például a talajból, ott a talaj az elszikesedik, mm -hmm vanná uh, válik, nem uh -huh. lehet uh, uh, nem hoz termést és sajnos ez elég elő is fordult, úgyhogy most már molibdenumot uh, tesznek általában a műtrágyához ami hát ugye okay. vicces, vicces. ugye, uh -huh. először tönkretesszük a talajt és akkor próbáljuk uh, mesterségesen uh, feljavítani Hát nem tudom, hogy ugye ez, ez mennyire jó, de minden esetre a, Egy biztos, hogy ez egy beismerés. Ez egy beismerés. Igen. Igen. <gül> szóval hiány a hiányok, különböző problémákat okoz, az egyik például sodás, és általában a csontokra alakul ki probléma, ugyanúgy, mint a flórnál, ami a következő hát, a, a, nyomelem lesz. A, szóval nagyon fontos a, fontos, a fontos a csontokra, és nagyon fontos egy bizonyos fajta ráknak a megelőzésére. Ez az esofagus ez, ez, ez a légzési rendszernek a elrákosodásának a megakadályozására. Nagyon sok van a hajdinában, nagyon sok van a buzacsirában és különböző a szójában, nagyon sokban különböző a teljesülési gabonákban, úgyhogy végül is a molibdenum az a megtalálható helyes táplálkozás útján. Egy-két probléma van, például az, hogy a cukor ugye az csökkenti a molibdenum a tartalmat van, a, a szervezetben, a fehér cukor. A cukorból mi kiszedjük a melaszt, ami tele van van a különböző ásványokkal, és ugye ez megy a cocáknak, és a, úgy szintén a korpa, amit szintén kiszedünk a fehérlisztből, és nem marad már semmi benne, ez az angol bran, ez megmegy a csirkéknek, és megy különböző más állatokat, amiket mi tenyésztünk, úgyhogy az embernek a... Csak hogy az állaton hát keresztül azért semmi. már csak a töredéke jut vissza. Hát ez persze, természetesen semmi. a töredéke hmm. jut vissza, valószínűleg semmi. Hát nagyon-nagyon kevés. És úgy, hogy ezek ilyen, ezek ilyen nem igazán vicces dolgok, de úgy jellemzőek ha ugye általában hát a, a mi felfogásainkra. A flór, ez egy második, hát mindenki tudja már, hogy flórt belerakják a fogkréme? a fogpasztában. nagyon sokan azt keresik, hogy ne legyen benne, mert az a flór, amit beraknak, az valami kémiai Kombináció. Hát az, a, igen, az, az, az más kötésben van, és az az. az, az nem más, tökéletes. mert florin helyett florid van benne. Mm -hmm. Az egy egészen más uh, dolog. A florin igazából az, ami, ami természetes. Szabad. Ami, mm -hmm. ah, szabad. Hát igazából ez soha nem szabad. Az kötődik, ugye, ásványokhoz, mert végülis a flóra az egy zöldes-sárga gáz. Uh -huh. ami, ami így magában nincsen meg igazán, hanem kötődik különböző ásványokhoz, és nyom amiket a szervezetbe beviszünk, és ezek, ezekben florín van, ugye ez florín, nem florín. Most akkor egy másik dolog így a fogkrémről az, hogy amikor, amikor a nyál összekeveredik ezzel a floriddal, ugye ami a fogkréme van, akkor már semmit nem ér, uh -huh. akkor már semmit nem használ. Úgyhogy, valaki tényleg igazából ez a, ez a floridos hát fogkrémet használja, akkor fontos, hogy csak a, a, csak a fogakat kezdje vele dörzsölni, úgyhogy ne, mert ha már egyszer már összekeveredett a nyával, akkor már nem használ Lebonlik. semmit, akkor már lebomlik. A, nagyon fontos igazából ugye a flor, mert a, a, a hiány a csontritkulást okoz, meg fogsz sodást méghozzá elég komoly csontripskulást, ugye idősebb korban már. Úgyhogy ezt úgy próbálták megoldani észak amerikába Kanadába és Amerikába, hogy sok helyen a vízbe belerakják. Mm -hmm. Erre is vannak, itt is vannak ellentmondások, hogy jó-e vagy nem jó, ezt nem igazán lehet tudni. Egy biztos, hát igazából ugye bebizonyosodott, hogy hogy azokon a helyeken, ahol például a konzerveket is, mint például a levesek ilyen floridos vízzel készít, készül, akkor meg a víz általában van egy kis florid tartalma, florin tartalma, bocsánat, az, az jobban, hát ott a fokok általában jobbak, ugye? Hát ez, ugye Amerikában eléggé beizonyosodott, de még nagyon sok hely van ott is, ahol ellenzik az emberek, mert azt mondják egyszerűen, hogy a Flórt nagyon sok mindenből be lehet, nagyon sok élelmiszerből be lehet szedni, és ezért nem szükséges, hogy a vízbe legyen. Úgyhogy Magyarországon ugye mi nem használjuk, én nem tudom, hogy... A, nem kövernek ilyesmit. Nem. Igen. Uh, például azt jó tudni, hogy a, a, van ez a Kanada Dry Gyömbérital, ami már Magyarországon is hát megtalálható. Ez például flóros vízzel készül, és uh, hát itten elolvastam egy érdekes statisztikát, hogy uh, miután ez, hogy, uh, hát ez, ez valamit segít. Ez, különben tea is különböző tea, de még a rendes fekete tea is tele van flóról. Úgyhogy aki teát iszik, vagy zöld teát, vagy gyógy, különböző gyógyteákat, az elegendő, az, ugyanúgy megkapja. az ugyanúgy megkapja. És természetesen nagyon sok ásványvíznek van flórtartalma. Uh -huh. Úgyhogy úgy, hogy nagyon ajánlatos az, hogy amikor az ember, hogyha gondolja, hogy akinek egy flórhiánya van, vagy hogy bebizonyosodott már, hogy flórhiánya van, az természetesen olyan ásványvizedve, vesz, ahol föl van tüntetve, uh -huh. hogy tartalmú elég sokan különböző helyeken ö, ö, ö, vannak ilyen ásványvizek. A kobalt, a kobalt ez, ö, ö, hát ö, nem is tudták, róla, hogy hogy ez szükséges a szervezetben és nem is szükséges igazából kobalt a tartalmú, hát ételeket ételek után kutatni. Ez egy alkotó anyaga a, a vitamin B12-nek. Ez ez benne van amúgy is? Ez, ez benne van, ez uh -huh. a vitamin B12-ben benne van, és ugye a vérsejteknek ez szükséges a termeléséhez. Akinek egy vitamin B12 hiánya van, annak kobalt hiánya is van, de az nem kobaltot szed. Uh -huh. Noha vannak kobalt tabletták, de teljesen felesleges ezeket szedni, hanem vitamin B12-t kell a, a, ugye használni erre. Akkor itt vannak egy pár káros dolgok, ezeket meg kell említeni. Az alumínium Bebizonyosodott, hogy, hogy Alzheimer bizonyos, Bebizonyosodott az alumíniumról az, hogy azok, akik alumínium pornak, vagy alumínium gáznak vannak kitéve, például gyárokban, különböző helyeken, vagy pedig a, ugye a Hát a, a kipufogó gázban, meg ízekben is van, és akkor, akkor ugye idősebb korban, most akkor az is nagyon fontos, hogy alumínium edények, amikbe vizeket forralunk, mm. meg amiben főzünk. Erről ezek is károsak. Persze, ezek is károsak, úgyhogy hmm. mert, mert akkor már kicsapódik, amikor az ember forral benne és, és felhevül. Ugye, és akkor ezeket nem szabad használni, hanem ezek legyenek zománccal bevonva, ha már alumínium vagy pedig valami mással. Úgyhogy ezek is már azt hiszem, hogy, hogy a, a köztudatba úgy kezdenek bemenni és akkor az emberek jobban vigyáznak ezekre a dolgokat. Mondjuk a közékeztetésben nagyon sok alumínium használnak még. Persze, még most is. Igen. Igen, Nem még csak Magyarországon, hanem még a fejlettebb országokban is. Persze is, még azokban is, igen. És, és ezeknek a káros hatása már bebizonyosodott, hogyha hosszabb időn át. Hát csak egy kitérő. Hogy hmm. Indiában sehol nem használnak aló minden edényt. Tökéletes. A szegény Indiában mindenütt használnak. Mindenütt, persze, láttam is, hát nem Igen. is lehet kapni. Nem is lehet kapni, nem nem is lehet kapni. én is ott És a a használ a legszegényebben, mert is. Igen, mert tudják, Igen. mert ugye ott az ősi ősi kultúrában már, már ugye ezt tudják, hogy ez káros. Akkor ott van az ólom, a igany, meg a kadmium. Hát ezeknek inkább a azt, hogy ugye mindenki tudja, hogy ezek károsak. És akkor, hát hol vannak ezek? Hol fordulnak elő? Hát Magyarországon sok helyen még előfordulnak a vízben, mert ezek a régi vízvezetékek, amik ómos csövekken átmennek, amik bent vannak a, a bérházakban, különösen ugye a régebben épült bérházakba, amik nincsenek felújítva. És természetesen egy kis mennyiségi ólom az állandóan jön be a szervezetbe a víz által, és mindenki tudja természetesen a kipufogászt, meg a benzint, amikkel amit szoktak olmozni. Valószínűleg ólom, ólommentes, benzin most már eléggé, eléggé hát Általános, úgyhogy nem nagyon. Azt hiszem, hogy Magyarországon még mindig lehet kapni olmosod benzint. Ez lassan kimegy a forgalomból, úgyhogy ez fog segíteni, hogy a levegőn keresztül kevesebb jön be a szervezetbe. A, a higany, ezt mindenki tudja, hogy ez a nagy testi halakban van, mert az óceánban rengeteg különböző vegyszer van hát, beleöntve. Ezek is ugye az ember teszi a tönkre a vizet, meg aztán természetesen a tavakba is, meg mindenhol, úgyhogy nagy testi halakban, mint például a tonhal, meg a, meg a kardhal, meg ezek, amiket, amik, nem tudom, mint száz kilót, meg többet, meg nem tudom, mint, ezek általában tele vannak ezzel a higannyal. Plusz még a... A valgámos fogtömésbe is ez van. Igen, az is abban is az van, és, és szenilitást okoz. Szóval ez, ez be is lett bizonyítva, úgyhogy ennek, aki el, ki van téve, igazából a, ennek az, az lassan nem fog tudni gondolkozni. Hát egyelőre mai eh, aerodikus figyelünkbe ennyi fért a, a, a, a nyomelemekről, és két hét múlva... Folytatjuk, köszönjük Jó, szépen. Jó, köszönjük szépen. Jó, még akartam mondani, mert ezt a cigarettába szokták betenni. Igen. Azért, hogy, hogy amikor leteszed a cigarettát, akkor ne égjen le, hanem hogy is hívják, hanem a, is, ahogy hogy leégjen, mert a cigarett az kialudna. Ki Én már volt egy javaslatom erre, egy következő valamelyik alkalommal ezeket a trükköket egyszer. Uh, sorra fogjuk venni, hogy miben mi van, ami ártatlannak tűnik, és mégis borzasztó. Okay. Jó, oké. Okay. Okay.